Selam aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miqtë e misionit Rruga e Drejtë Allahut, takojm përsëri në misionin e radhës. Sot do të flasim për tauhidin. A është tauhidi vepra më e mirë, vepra më e rëndësishme në jetën e besimtarit? Kemi thënë se në jetë besimtari është në një betejë të vazhdueshme. Ai është në betejë me të qiejat dhe shejtanin. Si duhet të fitojë njeriu në këtë betejë? A është tauhidi arma më e fortë? që ka besimtari në këtë betej, nëse e ka të fort dritën e kësaj arme sindikon ajo në këtë betej, qërëndikimi ka të ohidi në jetën e besimtarit, qërëndodh me sheitanin kërë humbet në këtë betej për bal të ohidit. Të ohidi është sekreti i gjithë besimtarit në lumë të rrinë e ti në këtë bodhën botën tjetër. Tohidi, është vepra më e mirë, mi të cilën pasyrohen të gjitha veprat e tjera. Këto pyetje dhe shumë pyetet e tjera, me njëherë mbas përshkrimit poetik, si zakonisht të motrës të ndërruar dhe me ledzimin nga vlaj dhe kolegujën i dasho Bujar Isma, këthejemi në studio për të vazhduar bisedën me hoxën të ndërruar Enis Rama. Syt e balit, të zemrës e të shpirtit, të shmonifikohen në një, duke parë me urtësin e ligjeve të kryuesit. Me i njësimin e Zotit, ti bëhesh palë me të gjithë pushtetëshmin më shiruesin, të urtin Allah, i cili i fale robit të ti veç se qëtsi, sepse për njeriun marin kuptim jeta dhe vdekja, e mira dhe e keqja, sprova dhe rehatia, mirësia dhe ligësia e njerëzve, vetëm atëherë kur beson dhe adhuron Allahun. I gjithë universit e etën dhe noton në një kaje, atë të bindjes absolute të zotit të vetëm, tashmë o besimtar, edhe ti e pjese kësaj kryese gjigante, që i bindet ligësis absolute të kryu e si të saj. E si të mos i është i fort, krenar, i drejt, i përullur, I pa e i pur, rezistent nda i gjdo të papriture Kure di se nëse ti e me Allahun edhe e i është me ty Jeta jote, kur hapësyte dhe zgjohesh është këna që e me përmendje në Zotit Dëshirë në përçendrimin e ligjeve të ti Kur jemë së njerëzish, në pun, në shkoll, në udhëtim Në shimin e një pejsajit të bukur Në martesën tënde, në vdekjen e një të afërmi në lehtësimin nga brenga në kiamin rrukun dhe sejdën tënde në selamën e dhënë të tjerëve në ardhjën e jetë të fëmijës në uragane tërmete zemra gjuhë dhe trupi yt janë gjithmonë me Allahun e si të mos jetë kështu kur ti nuk ishe por Allahu të solli në të jetë e të nderoj të jesh rob i krijuesit dhe jo i krijesave njësimi i Zotit është oksigjeni i trupit A mund të e to njëri u pajër? Truri, zemra dhe organet dhe të shuheshe njëra pas tjetërës dhejre në vdekjet të plotë. Kështua dhe besimi është esenca jetës, është djeli i cili ngrojt gjdo qeliz, e cila dhët ngurcoj e dhët a klapis të erësira. Besimi e ri përtrin besimtarin ashtu si fotosinteza bimën. Njësimi Allahut është me hlemi i shpalur në mbarë njërzin, që unë gjallë a i që e piju dhe që ndroj i vdekur mes të gjallëve a i që e shpërfili. Kjo elementi pa tjetërësueshëm në jetën e besintarit, përpunon karakterin, vlerat dhe në derin e ti, tukin ngritur lartë, derin e kupat qelore, të pa konceptuashme për ne njërzorët. Jeta në njësimin Allahut dhe të thot pastrim dhe fesnikrimin e njeriu, sepse lidhja me Zotin e vetëm, të gjithdijshëm, dëgjuesin dhe shikuesin e gjithpërfshirës, instalon tek besimtari një sistem të ri vlerash dhe sjelljes, të cilat burojn nga zemra dhe rrënjët i kanë në qiejll. Kur njeriu ushqehet me ushimet më të mira e educohet nga edukatori më i urt, më i ditur e më fesnik mbi tokë, rezultati i tij do të jetë pasqyrimi i brendësisë që ka fituar nga këto mirësi. Odmisë erdhat. Mirësejgjell. Allah folur e ndërroft. Ju faleminderit disa emisionet tona herë të fundit dhe ju fundi falë për veprën e mirë. E them shumë e rëndësishme që njeriu të jetë i lumtur dhe as gjaja dhe pasuria më shtrenjtë nuk e ket njeriu në këtë botë, por nuk e gëjë lundrim siç duhet. Ne munduam të shpjegojmë se si arrihet lumturia e vërtet për besimtarin. Në sot dozani se ta dëshoj tani se pyetje, më thon çfarë është veprë e cila më thon është shumë e rëndësishme për të qenë i lumtur besimtari. Fillimisht, lojë ndëruar të flasësh për këtë temë, më vërtet është një temë që mendoj kurrë ndjerë njerëzimi nuk ka pasur në më tepër, sikurse keni sekond kaluar. Ajo që duhet të theksojmë në këtë fillim është se çdo vepër që besimtari më te Allahu e adhuron, duhet të di se ajo është për bën vetën e saj kënaqësi, lumturi borëmi thetisht nga se kështu Allahu Xhënja ole i ka cësuar veprat që robi më toj afrota Allahu ta xhën. Mirpo në kuadër të kësaj padyshim se dallojmë vetën nuk janë të njëjta, padyshim janë me ndikim e, të ndryshëm në zemrën e besimtarit. Ajo që duhet fillojmë te fillimisht që nuk duhet anashkaluar, duhet ta kuptojmë është tauhidit. Ajo që nicesi tauhid, njëshmëria e Allahut azzo xhën. Dhe tema e parë dhe burimi esencial për qëtsim shpirtnore, për lëmëtërinë në rizimit është të besuarit e drejt në Allahu Gjellewala. Allah ka të kështu Allahu Gjellewala, ka të cilsuar besimin sa është qëtsim shpirtror. është një lojë sigurie që besimtari e ndinë në vetën e ti, dhe është një sigurie për shëqërit. Sikur që të kështë të për Ibrahimi a.s.mëherët, e lëdine amanu, a lem jelbisu imanu bi dhulmin, ula i ke lewmu lëmnuahu muht ka besuar në Allahun azh-shall dhe nuk and you lost and nuk inversion ked besim mendon një nga njollat e padrejsisë që këtë rast është edhe mosbesimi te tillë buta ko siguria dhe siguria dhe lumturia janë të lidhura mes vete njeriu ku nuk është i sigurt nuk mund të jetë i lumtur njeriu ku nuk është i sigurt nuk mund të jetë i qet njeriu ku nuk është i sigurt nuk mund të disponuar and Allahu jazzalla u garanton se përmes besimit sigurohet Lëmëtoria, sigurohet paqë dhe qëtsia dhe lëmëtoria. Dhe pasaj tha, ula i kele humulem në atyro të akonsiguria, vë humuh të dun dhe janë të uzuar. Andaj edhe njëri ju, kur edhin rrungë në drejtë, edhin orientimin, është mm. i sigur nga divimet, edhe kjo është një burim i lëmëturisë dhe i kënacisë së ti. Andaj me një fjallë, thënë, se aja me të se duhet të fjallojmë në të uhidi. A konstruoj të uhidi vë premjera, hëtë? Se shumë për njërë se me konzidrojmë të besimi është në vete dhe besimi si lë vepra. Jo, ja, ne kemi tse, mm. të sekë, në ta kemi në kaluar, se besimi në nënkuptën fjallën dhe veprën. Ndërsa, tashtë kësë rrëdhë i më ndyka ujtë për të uhidin. Të uhidin është një shmëri e Allahot azhjallë. Të besosh drejt në Allahot të barë e kotala. Besim i cili, e, fillim është të qartëson, të qartëson ty pësa a ka mund si një kush të beson, dhe mos ta ke të qarë që farë beson. Po, mm -hmm. përshamull, kemi sot besimet të ndryshme që njerës të beson, të, por nuk e kanë të qarë që farë beson. Dhe besimi të tjurën më të i përështë i natyre se pasimit të verëbër, i një nështrimit të detyrushum, mm -hmm. e jo i një bindje që ushqenzemër dhe logikën dhe arsyën. Andaj, përshamull, Triniteti, që mm -hmm. është bazë e bes ende nuk është arritur deri më sot që të sjerohet realisht raporti mes tre qenieve të përmendura në Trinitet. Ati, do të thotë, i Biri dhe, dhe Shpirti i Shenjt. Nuk di të posuni këtyre. Ata quhen femonetiste, do të thotë selbi besimit të tyre është Triniteti. Dhe kjo është thelbi tek ata. Tash, cili është Zoti realisht? A është i Ati, është i Biri mm -hmm. apo është i Shenjtë? Datë këtu kanë një pafuqi. Për ta shuaruar. Dhe duke u nisur nga kjo paqartësi, vrej smbrapsë të moda në rrofshin fetar në Evropë, gatë se nuk kanë arritur të aserojnë njerëzve besimin. Dhe duke qenë i paqartë, nuk mund të jetë burim i lumturistëve dhe i qetësisë dhe sigurisë, gatë se nëse baza është kaq e paqartë, çfarë do të bëjmë për të gjithë acera? Pastaj. Ne jetamë të të short. Diet hynurëja dhe djetë njërzurëja. Njerzore, dhe gjithë do tentativë për të përzimës hynurës dhe njërzurës, konzërës shkeli e rëdë në shëriat. Ma dhe shpesherë Mohamedisë rëdahu a.s. Të rejqë të vëretin dhe vëmendin duke në thënë se latat runi, mos e të prënë në vdrim, dajmeje, mos më ngretni, mos më adhurani, mos më barazani me zotin e kështë më radhë. E pësa i konzërërat, figura më e respektuar në islam për neve në rofshin e Azor. Por megjithatë, unë nuk e ndem absolutisht. Se kemi këtë të qartë, e dim çka është Azoti, e dim çfarë i takon Azotit dhe e dim si duhet të sillim me Azotin. Dhe e dim se ta respektojmë pastaj edhe njeriu, duke mos e shkëllë kufirin e hyjës. Kët nuk e gjend të këtire. të tjerë. Të tjerët për shembull, në emër të respektit për dikën kanë tekaluar kufitë Njerëzorës, respektimin që kanë bërë. Po, e tërë. kanë tepruar në lavdrim dhe nga ky lavdrim i tepruar kanë filluar që t'u japin ngjyrë hynor. Dhe në momentin ku njeriu është ngjyrosur me ngjyrë hynore ka humbur çrçisia e besimit. Gjasë ka humbur via të qartë ku fillon dhe mbaron hynora dhe njerëzorja. Andaj nga humbja e këtij çrçismi, thash, ka humbur edhe mundësia që të jetë burim i lumturisë dhe i sigurisë. Gjas njeriu mund të bësoj në aspektin njerëzor, mund të shtirret, por ai realisht nuk e qetët nga branda. Në teorinë e semesteman, kjo është shumë e qartë. Andaj duke qenë e tillë, thashë është burimi i lumturisë dhe burim i sigurisë dhe i qetësisë. Andaj po duhet të veprojmë për mirë, jo vetëm që të veprojmë për mirë, por vekra kryesore, gatimin e varrën pasa të gjitha veprat e tjera. Atë futemi kërcëncia çka këto veprat, meqenëse që ka kryesore dhe çfarë ndjenika në jetën tonë të përditshme. Vëllimi i verdut aty vë ndëruar, se pa tauhid të, të pastë, nuk mund të kët veprat të pastë. Po asikur se kemi cek në kemi së kaluar. Djevepër për të qenë i mirë duhet të bësh dy kushte, apo? Po kemi sa. Kushti i parë, sinqiliteti. Kjo është besimi. Të jetë për hir të Allahut të gjallë. Nëse ti huite nuk jeni pastër, nuk mund ti jetë për hir të Allahut. Është e pamundshme. Për shkakun që njerëz i adhurojnë tyrbe, varreza. Fakë se s'e sfalon për tham për trinitetin, kemi dhe njerëz që pretendojnë që janë muslimanë, por adhurojnë varret. Po po dyshim. Tash kta Sa mund tjenë të sinqertë, në minu kur ata dëshirojnë që të dërgujnë vepra të egzotit tyre për mes të vdekurit. Këta qënë start gjukohen me dështim. Gjukohen me mos prejmë të veprës, nga se nuk është sinqertë. A ne, të uhidi është vepra, jo vepra, për mund të thimi, të uhidi është të uhidi është legjitimusi i veprave. Në qovë se aji nuk egzistan, ose është rënohet veprave.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 të ajetë e fundë të surës këhë. Gësë Allah gjallë e vërë a qëfarë thaë? Kullë hëll në nëbbiukum bil aqësërinë a'mala. A dëshëran të lemrajën ty për ata që kanë dërshëtuar në vebër të tyre. Për më të dërshëtuarit. Allëdhine dhallë sërjëhum fër hëjëti dhëmja. Ata që mundin këtë botë është këjhojshë, Allah në rëvajtë. Amin. Vë hum jëhsebune enne hum jëhësënune sun nësa ata vazhdimisht me ndonin se janë duke bërë veprat mira, shikos sa shumë lidhët ke e jetë me e timën tonë. Allah o thotë, pas, pasaj, dhalike gjezauhum gjehennemu bima keferu. Tëkha dhu ajati o rusuli huzua. Kjo është për shkak se? Mëhun. No. U të kontur e gjehrimi për shkak se mëhun. Fërëme që Allah fërën me mohimin. Në po? Andaj, shkaku i rëni me të veprat e tyre. Shka ku i mos të shëndruarit në vepër të mirë, aktivitetit t'yre është fillimisht, bima kefarua, nga sa ta më huan. O të këdhu ajati waru suri huzua, dhe u talën nuk i mëren përsërëzisht argumentet, fakte që me të erdhen, përgëmërë të do të gjithë. Dhe përgëmërë të do të qartës ju thënë, pa besim nuk ka vje për të mirë. Pabësim posa në lojëllë val nuk mund të ketë vepër të pastërt, nuk mund të ketë vepër të mirë. Andam iafton kjo përshëm për, për ta kuptuar se sa është e rëndësishme tauhidi se çdo vepër në ngjën e tij bëhet e mirë. Çdo vepër në mungesë të tij rënohet dhe shndrohet në jo të mirë. Do të thonë varen të gjitha veprat varen nga besimi. Ju pajim pa dosha kanë thënë dietare kanë cilësuar si armë besimtarë thotë? Po, herë të pa, he armë sigurisht që po më kanë lënë nderuar Allahu mm -hmm. shpërbleft. Rëndësia e e dytë e të dytës është arm. Mm -hmm. Me të bashimtari lufton të gjitha sfidat. Për shembull, na pastam shçetcim ndër komtarë është apo fatkeqësisht 21 dhjetori. Po. Apo mm -hmm. një ato do të bëhet kamet, nuk do të bëhet kamet. Ne jemi sigurt. Vallai po. E shijoj shumë qet. As mëson një thërmin kur shçetsojm për këtë çështje. Për francejë prënga në të gjuzën. Prënga kuçi se më pse shëmbë një mbotidhshmë të tërë, jo për këtë arsye, por ishem me besimin më të poshtë të tjert. Apo andaj, në këtë radhë, besimi është arma jonë që ne e shpartalluam këtë sfidë. Ne e shpartalluam kët gënjeshtër me bindje pa, me theja, të plot. Po, edhe unë me plot kuj u thoya të gjithatyt që telefonalin. Hoja kodësh ka thënë, "Nuk ka asë fletë rehat." Po pika, unë që di të fshat. Ashtu që pretendoj kët Po besimi i im në Allah xhelal ual, më jap më kuptues se kështu nuk duhet të kemit. As nuk duam që det nuk mund të ngaskosh. A shiko çfarë armë fuqishme? Kur të gjithë janë poshtë. Janë poshtë shtete vetëkësisht. Edhe pse janë më të fuqishëm se ne materialisht, janë më të fuqishëm se ne ushtarakisht, por mungesa e besimit i bëri të dobët. Ai sa shiten shumë gjëra. Po, atë. Po, çrabul konkret, armë do të fuqishme për të për të luftuar të gjitha dilemat dushi me që sillen vërdall njeriu të zemrës së tij për ta mposhtur, për ta gjinzuar, për ta traumatizuar e kështu me radhë. Që edhe edhe është arm për mposhtjen e epshit. Po njeriu nganjë gjinhet për ballë së protodurshme, atë e përçuan në çunë të to. Nuk nuk nuk, nuk është vetëm për ballë gjinjes së tjetër, por edhe edhe epshi i autoritetit. Apo egoja e njeriu. Nuk ka orbë fuçish me për të impurt të gjitha këto anë të erreta të njeriu tasë besimi me zonën asgjë. Towhidi ide e Allah në Tuhidi, i të gjitha këto. Sikur që ndodhem Yusufun alay salam, Allahu xhejelloa përmend se ai shpëtoi, shpëtoi ngjani, kanë të llojën, jashtë më po vënë ndëruar. Nuk është le të dikush ta mbyll derën ë tet në formën që ishte ajo, në, në pozicionin që ishte ajo dhe të refuzojë njeriu. Në histori dietë. Për dyshim, Yusuf alay salam refuzoi të Allahu xhejelloa kur përmend shkakun e shpëtimit të Yusuf alay salam thonë është garapta tonë sinqert. Apo të hyjë mbrojtësi, të hyjë mbrojtësi apo. Nga sa i tha ma'adh Allah, ta zoti mos e bëft, Allahu na ruaj. Andaj në këtë moment aj aktivizoj të hyjë. Besim në ti. A rendetu tek sa e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shtat persona që Allahu do t'i futën hinë e tij at ditë ku nuk kahet për posije sallallahu xhelaluhu, çdo është një yeri, një yeri që kaftuar një grua e bukur me pozitë me para eftëm për amëlletet, dhe e qëfarë, me vijë të orbë, ose dhe të kam frikë se mësë po më humë uh, hum kariera, jo. Hëtë i një e khafu Allah, e kam frikën e Allahut a zhjallë, e aktivizën të uhidin këtë rastë, se frikan dhe Allahut është fred i të uhidit. A e aktivizën të uhidin si armë, apo për të mbrujt vitën e ti nga kjo sërbë që bala oqët me të. Pasë e gjithë ashtë, armë kunder shëtanit. Sh Në më këshojmë ne atë i dërguari sallallahu anhu ka mësuar, duke thënë se thoi bismillah, thoi la ilaha illa allah, thoi do të thot shumë dua madje hadithi njër i e Abu Huraira se şeytani e kishte mësuar. Po. Thue Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Thuaetul kursi. Dhe të natën do ta kesh një kujdestar që të ruan ty dërrmën jashtë nga shejtani mallkuar ai e dëshmoi që vetë e pranoi se kjo është armë fuqishme kundër tyre muhamedi asem ia ja konfirmoi dash sadaka ku huwa kado po ai rali është gënjeshtar për këtë radhë ja ka çduar e ka folë të vërtetën thonë se shejtani u nënshtrua përpara këtij besimtarit për treguar besim një Por, të vërtetë që ishte shumë i hidhur për të për shejtanin mirë po kjo kjo vërtet përbajtja se çfarë është to vidi allahu la ilahe mm -hmm. illa a i cili, më më, i vetë me të adoroat, e kështë të marat. E tërë, a e të një kursi është përbajtje të vahidat. Nuk mund të më poshtim shëtanin, nuk mund të më poshtim epshin, nuk mund të rezistujem dyshimeve, dish, dilemëve të nëshme, përre të se me besim të pasët. Dhe sajrë të ngadhnim në këto beteja, ndihim kënësi, përre të milimëturit të paparë, të pashjuarë me herët, nga se si kur që njerë ju, i cili ngad edhe ne. Në si njërës, imi njërës gjuna fqarë. Edhe ga bojmë. Edhe i bëjqë të uhid i këtu nuk ka funksionuar si që duhet? Kër ga bojmë? Po. I më ka ime rrëmullahi përmend se gjdo më ka që njëri ju e bënë, është pasoj, pasoj e zbejhës të uhidit. Nga se potkishtet të uhidit të fuqeshëm në zamra tona, Mm -hmm. Apo, do të zbeje në masë të madhe mundësia për të bërë më kati. Ne bëjmë më kato, pa dëshim. Mirë, po, ose në kohën kur nuk është aktiv të ujiti si duhet, ose në pjesët ku nuk kemi informatat mjaftushe për të ujiti, por si të qoftë, në të gjitha rrasët, kur ne më katojmë, vremëse të ujiti ka më nguar. Mm -hmm. Përdej, moment në ku në riu, përshambull, është duke e adhuru Allahun Azogel, po. dhe është për mes të uhidit duke e përretu knacit e lidhës me ta. Në këtë rast, po të i ofrundë një mëkat, a do të reagon të njëtë, si në kun, kërë përshambull, nuk është i lidhër më Alonjën Lëvoala, po dëshimësi jo. Përndaj, njerëzit më katojnë, ose përshka këtë, shkëputje se lidhës me Allahun Gjallat Gjallahu, nuk janë të lidhër me të së dohet, ose përshka këtë mos kontrolimet të hidrimit, nuk e harën uh, Allahun Gjallahu ala, harën përgjessin, harën së Allahun Gjallat kështë shkuar, dhe kur të hakmirët, ose kur të, të derë hidrimit i mbi diken, te kalen kofit dhe këtu bënë mëkat, nuk e përzullëm, ose se pasoj e mos kontrolimet të epshet dhe Ibn Qajmë Rahimullah në mundu të mrekulush me përmend se si është roli i të uhidit në frenimin e njëriot. Athod mm -hmm. Ibn Qajmë Rahimullah të përmendojë një fshat i cili për të mirët e veta apo për të ujitur uh, fushat e ti ka vendosën një pend në majët e malit. Mm -hmm. Dhe ati ka vendosën një njëri fortë menaxhuar me ngritjen e uljeve pandës apo varësisht sa so ka në ujë fshati po thotë për votator po thotë në çufse personi që është atje lart apo atje lart personi që është ë është vazhdimisht i zgjuar vazhdimisht në përcjelljet e sasisë së ujit vazhdimisht në përcjelljet e nevojave të njerëzve do të njëzë, lëshën ujë sa so ka nevojë uh -huh. por në çufse ai për shembull thotë thot, kjo që të lësh pak është shiko se uj është lakmën, dhe lakmija e ti është ujë që ngri të ngri pëndën pak më tepër. O është e vërtet se të dirët ujë më tepër. Por në favara, por në disë favar të arave, njere, në disë favar të ujërë, pa edushim. A ne kështu të i përkaj verë, nga njëre, ne ngrijmë pëndën tonë, duke menduar se ka që të duhet nga knatësia, ka se matë i matë që shojmë, jo matë që në pasaj ndodhë pas më tutje Munges e të hujë dhe munges e një shmërisë Allah Gjellewara, nuk është u shqyër zamra me besim në Allah Gjellewara se dohet. Wallaj, se kërsta të bënë kajimër e mëllohë. Dhe unë pa them, në të kuptim në të kontekst. Kër zamra u shqyët me përmenin e Allahot Azzogjal, përvërsohet nga përmenin e gjdo kuj tjetër. Kër zamra ndin kënaci dhe preten lëmë të ri në lidhë në saj me Allah Gjellewara, nuk i duhet asni kënaci tjetër. Kur zamram bushët me Allahu xhallahu lewala, nuk ka vënë para skenë. Por kur të zbrazët bushët me gjetira. Andaj edhe shejtani kur Allahu xhallahu lewala e krijoi dimën e njerëzve vendëruar. Kjo shumë er, me e rëndësishme ta kuptoj. E la të, të, të shtrirr për një kohë caktuar. Ende nuk ia dha shpirtin. Shejtani e dinte se ky do t'i konkuronte në pozitë ka Allahu xhallahu lewala. Andaj për kur është e shtrirja dëi me njerëz grumullon të orejtë për të iblisi. Kërë i afrua, ishtë i shtirë, të monë, ishti kërjes, pa shpirtë, e kështë i grumulluar me lajket dhevn, e kështë i frëmsuar në formën që Allah kështë e kërkuar, por ishtë i pa shpirtë, i shtirë për toke. Shetani i sili, i verdal, dhe kështë i kuar, u fëtë mërëna, tha qenë ka e gjuëf, qenë ka i zbrast, apo, këtë do tëtë Ktu lindi te kshitojn lakmia. Ot unë do ta mbushim me të keq. Shikopërse ti çfarë kupton kjo? Se për aq sa so nuk mbushim me atë që duhet, as i gatshëm shitali më në mbosh. Leim hapsi në leim hapsi si shej në mbosh. Prandaj kur zemra mbushet teuhid si duhet, shejtani jo që nuk dek, na mbush me dëgj, por ai kafrik na afrohet. Si kur shendon me Omerin radhiyallahu taala anhu. Ai nuk ajin go mirë për shkak të muskujve të Omerit. Për shkak të ujit që kishte. Për shkak të tohit ishte mbushur mirë me këtë. Dhe nuk kishte kat, madje kujt do të çafrojë shetanin rrezet e dritës së tohit e, e djeglin atë. Dhe e shpordhin dhe e largonin nga viti aty. Prandaj nëse ne mos e mitohet, do të përtumë këtë të pasojmë. Sikurse kuşqnatësia aty që hanin mallonja laula apo me knazin aty që kalojnë çastën e amarëllitet ose në pirë të alkoolt ose në drogë që të marrë fatkeqësisht fatkeqësisht këtu janë për shembull iknaticët. Nëriu kurrhet për knaticit i shkon më në aku. I shkon më tek knaticët e kufizuar të kësaj bote të haram. Ku ne kemi shpjeguar se janë knejtë të mashtruese. Vëllai dyti knejtë të knejtë që kemi. Ne kemi fol për to dallhjes andaj besimin në Allah që lehuana, tauhidi kuptuar drejt, apo s'mos jua të flasmë ndonjë misione tjetër për ambelsin e këtij tauhidi por rëndësia e tij gjithashtu sikurse te përmendë do të ndihmon në, në largimin nga mëkatet. Madje edhe që ndihmon në, në largimin nga mëkatet e ndëruar. Por edhe në çonse për vite tek në një mëkat eventual. Apo fuqia e tauhidet e dik existing në ti nuk kanë. Miu thonë domethënë duke qenë ke pjesa e mëkateve që njeriu është i disponuar shumë të bëjë këto gjunahe. Dhe shejtani më thonë fiton momentin që njeriu bëjë gjunahe. Por pyetja radhës do me një herë, basi të jetë më njëherë mbasi të shkuptojemi nga pjesën e parë për të ardhur në pjesën e dytë. A bë ndonjë shejtani pesimist me njeriu kur bën në gjuna apo jo? Ja? Do të jetë më shkand pjesën e dytë. Ndërruar më një do të kthejmë më njëherë në pjesën e dytë të misionit ton, por flasim për veprën e mirë dhe më të rëndësishme uhidi, me një herë, basi të marim, që është e Uhidin, më njëherë mbasi pyetjet e marrim, që kemi marr në terren dhe kemi pyetur ç'është e Uhidi për këtë. Fjale Tauhid, do me thëmë për ne, muslimanët, ka njërënësi shumë të veçantë. Fjale Tauhid do të thotë të njësojmë në Allahu në punët dhe vepra tonë, njëtën tonë. Do me thëmë të mënyrën e të jetuarit, duke njofur Allahu vetëm si Zotë, duke njofur Allahu me gjitha tributët dhe me gjitha cilësit dhe gjitha cilësit që ka Allahu, qdo gje që ka Allahu ndorë, kjo është, do me thëmë, Tauhidi për ne si muslimanë sikla në jetën tonë. Atëre në jetën tonë Teohidi ne na bën të, të të bëjmë një jetë një jetë tamam si besimtar, si besimtar të besimit të vërtet Islam, të bëjmë një jetë duke ndjekur dhe duke njohur vetëm Allahun si fuqi plot, si si mshirues, si mshirbër, si krijues, si furnizues Çdo gjë, teuhidi është vetëm, domethënë adhurimi i Allahut është vetë, feja është vetë Islami. Për gjithë muslimanët besimi është gjë e shtrëngut, është vetë jeta që profeti Muhammed aleyhissalam na ka ushur me Kur'anin e Allahut që ne vetë të besohemi e vërt është litari më i fortë për muslimanin, për besimtarin që lidhet me njeriu për gjithë jetën e tij. Nëse cënojm besimin, ç'a që, ndodh me ne? Në? Në Nëse na cënohet besimi në rrugën e Allahut, ne vjejmë gati të mbrojemi, ta mbrojmë dhe sheriatin, ta mbrojmë Kur'anin të bëj rrugën e Allahut dhe të Profetit Allah. Mirë, çfarë uh, rëndësie ka i në jetën tonë përditshme? Në jetën e përditshme? Për ditë, që farënë që si e ka besimi? Pa besim, unë si poslimar, si agjë, si besiptar, e që aj vetën zero pa besim. Nuk ka moral. Unë e kam përën edhe njërë kur që me qabe, e u kam përën në gazetarve, e me ferit bikuni, u kam përën kështu. Gjeni një gazetarve të thë të pjesë një umdhë i shteti. Cili shtet në botë, cili umdhë është mund të komandoj 10, 12 milion njerëz vetëm e një fjal, laut, tok, me një fjalë në emër të Allahut të bien në tokë me ballin në sejdë. Ashtu, nuk ka forcë të botë, nuk ka shtet. Të ndërruar mësh kthehemi përsëri në studio pas këtyre intervistave sapo ndo JSC me pionet që morëm në terren të për të vazhduar bisedën aty ku lam Hoxh. Atëm njeriu është i disponueshëm të bëj gjunafe, sepse është kryeari i tillë. Dhe shejtani kërnohet tham kur e çon njeriu për për gjunafe. Por a bën ndonjëherë që gjuna, më thën shejtani mbasi ka çuar njeriu në gjunafe, të bëhet pesimist për atë që ka bër, ose pendohet për atë që, që ka bër. Shejtani e gjallëzon njeriu. Arsëliçon në atij. Dhe edin shejtani se njeriu pardjesht është i lidhur me anjël Leuala është i lumtur. Por ajo serio i lideri mallongjëllor është i kënaqur. S'e ke dhe... e ke shuar lumturin vetëm përpaku ka qenë në po, kuptim. Po edhe e dinë që e dinë që çersia. Edhe se njeriu për disa asnjë mallongjëllor është i mbrojtur, është i sigurt. Andaj nuk mund t'ia afrohet dhe s'ka të lidhje. Çfarë duhet të bëj? Duhet ta shkputësh me këtë lidhje apo eçi pastaj të fillon me agjendën e tij. Për zotë i lideri mallongjëllor nuk mundet Atër fërbën, të në tënë me e shkëput për ti. Dhe, sëpata që shkëput a robin nga zotit ti është më katë. Për aqë sa është e fëqishme, për aqë edhe prejnë nga fije të livjes me zotin Gjellegjeralu. Po, atër vjerë dhe shkëput. e shkëput. Nuk si, e marrë shumë se kjo është nësi, kjo është nësi, duke e zëvënsuar. Në mënyrë ju është se, dhe duke ngu për epshtet ti, apo, 17 i pavarur ndaj Zotit të tij. Dakshtova doniriu në bredhin e hutinë e devim. Do Zoti që leuara që këtyp nduat, t'larguën ti mëkat. Dë tërat që shejtani ka dashjtja dia si alternativë për lumturinë, tashmë ajë është edhe një një përvojë të hidhur që ka kaluar te dhe u urrën. Dhe si pasojë kësaj urrëties, ai fillan të dën alon armat e për. Dhe ndinë më për të edhe më tepër dhe thuhet arsë rrodhën më tepër. Dhe kjo t ndikohet çaj të ngjitet e kallëjoje Levoana, të bëhet edhe më i devotshëm, edhe më i dorë të kallëjoje Levoana. Dën këtras mund të shohim se shejtani nganjhere mund të pendohet nga ë uh, çytja që ja ka bër birit atij në këtë rast. Se çon gjinav? Po pse çon gjinav? So anjer kanë lut për shemb të çyt ë uh, kam vruar dikën. A po dish se kë vrosi, ka cin si po të çytë shejtani? në kafe, të dehore, është të më mërat, është futërë në mërë, është të zorë. Tëtëri ka bërë një mëkatë saktuar, apo është tyrë. Dhe këthimi ti ka qenë, me të vërtet, me një fuqish shumë më të madhe, me një, një lidhe më të fuqish me Alonjën Lohana, se që e ka pasë më herët. Për para ka qenë një musliman, po i dopt, i lath, i zbeth, sezonal, javor, ku e dy në qëfare, Më, më katë i ka ndikuar dhe di më rastë shumë do që me një më katë një riu është këthyre të këlla gjellua dhe më fëqishëm Përëndaj më katë i e than zemë në robit kër pendohet e këlla gjellua e bën të thyre për Allah gjellua e bën të penduar e bën me keqardhje dhe padrushmë të gjitha këtu gjendje që se zemë rasillën e to e bën që Allah urtë të than e luftëm me një masin e luftëm me të pëllqimin A daj kë bën çe shejtani, dashnë nganjere? Pendohet. Pendohet. Sot më mirë ta kisha praktikis në axhendje, rutinën e tij. Po ku do të ishte një musliman i zbehti lash. Sot këtë një devotshëm dhe në Afrikë kriju. Andaj xhoro do mund të sikur se ka ardhur një thënie. Përgjithësmisht çështën se shejtani ka thënë unë i mbŷta njerëz me mëkate. Më ndërsa ata më mbëtën mua me kërkim falje. Nga se shqetani investoj njëzet vite për ta mba një njëri në mëkate. 15 vite, 30 vite, në mëkate, në mëkate. Investim lodhje. Mm. Dhe aj një ditë për gjithë do në Zotë Gjellio Bala përndohet. Thot, o Zotë më faljë. O Allah më prarët e këti. O Allah më ashtu e të kaluarëm. Dhe Allah Gjellio Raja ashtu i. Të rejnë investim, të rejnë mund E e me në fjër e sta këfërla shka jetë. Dhe këmë e të nga bënd të knaqë, të lumëtur, nga si është të rëgjithës, a nda i këpikë është tema junë, të uhidi. Qëfar e okay. këpë bënin që të pëndohet? Allah i veç po besimi i pasër në allanxën le vala. Por mësë të ketë njeriu besim të pasër në allanxën le vala. Nuk pëndohet. Nuk pëndohet nga se nuk njën për shka të pëndohet. Por besimi i fuqish e bën edhe shejtanin ndonjëherë të, të të të të pendu në keqardhje, pse e ka? Se e çojnë. Po e çojnë rritë. Atë gjëna që ajo po. kthej. Mirë, kemi një hadith të Kutsi, në cilin thënë ë, është drejt ku mund mund të ke shkuptohet. Hadithi ku do të bëjë i ademit, nëse më vjen me gjunaha të mëdha, mund të vihet nitet falje, gjëri në fund të hadithit. Do doim thënë që ardhësimi i këtij hadithi me gjithë ska të bëjë me tauhidin. Vjen me besimin e tij, me besimin e pastër thot, nuk më bën shok më. Thế ai mund të bëjë gjunahe. Atere, i themi shejtani tu që mund të bëjnë gjynafe së të duash, se të këthe me Allah me falë, apo ja? Në i themi se, në qovë se, në dëgjavë lëndërum, ne dhërme të anë kemi fullur për besimin të hujdi vetëm si termë. Mm -hmm. Nuk kemi seruar qëfar është realisht. Mm -hmm. cili, cili loj i besimit, apo silë të nëci, silë lumëtëri. Këtë me sigurje kemi lëmë për mesonë në arshëm. Në tjera, po, po. Kur ajtë praktikështë? Ta shë kemi duke vojnë për rolle të hu Nëse një besimtar është i pajisur me Teuhid si duhet apo atë përdorimse çdo mëkat që ka bërë është i rritur te Allahu dhe Vualla. Tash kjo është dikur sot e guximshme. Mm -hmm. Është e guximshme për kategori të caktuara nerviu për çdo kënd. Mm Ëh. -hmm. Gjasataj që kanë besim te paqja e Allahu dhe Vualla, apo ky besim detyrimisht i shtyn këta. Detyrimisht i shtyn këta që ti jeni të kujdesshëm ndaj mëkateve dhe të rrëmisht i bënë që të ruhen, për aqë sa so zbehet të uhhidi, për aqë shtohet lakmija për mëkate. Pra daj, ne jemi në këtë studio të asha, dhe jemi në ndryqimin e dritave. Po, jemi në ndryqimin e dritave. Për aqë sa so ka fuqi këtë ndryqim, ne shumë në detaljt e, e aso që në edhën, e studijet. Për aqë sa so në të zbehet kjo, apo, Fillonta jan e errsira. Ne nuk shohim si duhet. Donë mundemse duke volta ta ta rokulisik at, asë nuk e ka shoh. Apo. Ku shndror. Nuku nuk është. Ti mund të kërkosh lapsin ku mbet. Asë mungoi ndritat. Këto njeriu. Ku ti fikë ndritat e hujtë? Apo. Fillonta ai ai fillonta kërkon siguri, asë njeriu nuk don të jetë në errsir. Dhe gapi mësh vënte sigurisë apo e merr pa siguri. Në vënte knatësisë e merr dënimin. Gabimisht, atë ga se mungon drita. Po njeriu me ançur apo na kimë dritën tash? Dhe me vetdije, me ndriçim duki pa kët, apo duke rrotulluarin kët. Kaсем duke pa? Andaj themi se tauhidi i jap dritën besëmtarit që të shohë çka është e mirë, çka është e keqja. Prandaj nuk mund të bën mëkat në masë të madhe. Mund bën të, riu, të këtë këtë thot, më bën mëkate të natyrës njerëzore që gabon njeriu, por përduhet ekallojë domosdoshmë. A dhe Allah kur thotë, nëse vjen të bën mëkat s'a toka. Apo do të vi më falë më tepër se kaq me kost që mos po bësh shok ndodhem. Dëshmet e tuaj të posa. Mos sono stoi. Kjo është për të dëshmuar fuqinë e tuaj të rezistencës të. E nuk duhet të kuptuar mbrapsht, apo mm -hmm. se kjo është një lloj stimulimi për mkatë. Mm -hmm. Jo ja nuk është kështu. Nuk është kështu. Gjasë Adithi nuk ka të bëjë me stimulimin e mkatëve. Por kjo do të më vlerë në besimet e Angelovale dhe ndikimin e tij në fjalën e mkatëve eventuale. Andaj, njeriu që të investon në besimin e pas Angelovale, për aq sa investon ekë besim në ndëruar, për aq që të largohet nga mkatet. Për aq do të shërohet dhe për aq sa shërohet do të ndihni i thesin e mkatëve. Të ndihnin ilsin e mkatëve do të fillojnë vazhdit nga shërimi dhe shëndeti ta ndihnin ëmbëlsinë e atrimëve. E pastaj njeriu që në Pa të shumë, është shëruar, apo a vazhdo në më të utje të, të ndinë i ndëcine e ilaqeve? A ha, i më mërë fund më, nuk dëshërën më, nga se ka mërë fund nuk ka nevoj më. Tashme fëllon të hanë gjëra tira, të amble, të shishme. Kështu vazhdo? Andaj për atë që ka të uhite këni, për atë që ime të shëruar. Dhe për atë që ime të shëruar, dim të shëruem drejt qëka është të hidhur e qëka është amble. Po, atëherë të themi në minutat e fundit e, emisioni të emisionit par, të parë ku kemi folur për rëndësinë e tauhidit në jetën e ditës, si na mbron ai nga gjunahet që si na shtyn për të bërë veprat e tjera më të mira. Uh, mund ta përmbyllim me një shembull i cili në na nxiti për të vazhduar në emisionin tjetër, nga të para tan se si kanë përjetuar dhe kanë dhënë rëndici si tauhidit në veprat e tyre. Të shumë dhënë rast ose të nderuar që ata kanë kushtuar vërtet tauhidit të pastër Allahut xh në krijut e këtyre njerëzve janë pejgamberi mm. al al sa i Allahut azhajan vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Saika kur thuvëm ne këto ujta. Sa nga seka ditse apo rancinë. Ky është çelësi i suksesit. Ky është çelësi i sigurisë, qi ruan besimtarët nga mëkatet, i ruan nga të këqijet, i ruan nga dilemat, është arm sikurçi folm dilematik. Andaj sa ar ka posht nganjhere tendenca tortu zhvendosun garancia e tij i ka i trenuar në mënyrë të rak Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Sallallahu alaihi dhe sallam. Për shkakun sikurse ka ardhur ai njeriu ka thënë çfarë do Zoti dhe ti O Muhamedit bëhet. Kuptim të respektit. Po. Tha kul mashallah wahde. Kështu të ndërronai, kështu të ibuti ai imsirsmë. Apo tha thuaj çfarë don Allahu vetëm. Thuaj çfarë don Allahu vetëm. Vdih sallallahu alaihi dhe duke vdik vënderuar. Tha mashma shehnu nëse kurse e shehnuar, sikurse e shehdruan të kristerat bil në mriemës. Thunë Abdullah i Abdullahit u rasul. Thonë Rabbillahi të dërgolet ti. Shikoj, vdej duke na prozit që ta ruajm pozitin e ti atje ku duhet. Pse berdekët. për të kat? Për të ruetur të hyjtin, për të ruetur besimin e pastër Allahut xhallahu ala. Nuk dëshiroj që të njolloset ky besim më dia duke u lavdruar ai. E çfarë ti për të ditë të fatëre? Dhe se të të në çopsë nuk bën të njollosë tohidit në Allah xhëlaluala. As atëherë kur ni e doi Muhamedi sa sollet, as në, atëherë kur ni e lavdrojmë atë, atë na thua valli ja vlen që ta njollosim këtë rrit për gjinohe e për epfrën e tona atë. Kjo është absurde. Nuk lejohet të cenohet vlera e tohidit, pozita e tij, bukuria e tij, mozhiti nuk lejohet të cenohet. As kur bie fjala për lavdrimin e njeriu më dashur te Allah xhëlaluala. E qëfar të i bërdi që këtë atërë? Andaj kështët i dërguar i sasën e ruan Sëmë të të udit. Dhe të mërë. gjithë të, të tjirët, të gjithë muslimat të tjirë, ishin në gjendje, gëtë shumën e gjithëmonë të ruen të udit në lojën le uala. Andaj edhe luftuan, Omeri radiallahu ta'ala anhu, u informua se një benë në Irak, ka informata se është një varë një pejgamberi. Dhe kështë të ndezë që të shetnohet, qëfar bëri dhe përbot, dhe tha, sekret shetënur, e vërosi në njëri nga këta dhume dhvara, që nuk din të asë kush posë omerit dhe njëri nga asë hapët e të jetët. Por qërënjuhës në gjithdo mundësi. Me sepepqonën në prishnë të uhidjës. O, që prishnë të uhidjës. Ishen shumë gjelazë në këtë detim, nuk lejanin që këtë prejket. Madi dhe me kësojnë tërmenime. Madi nga njëherë edhe, burganës të njer tasë numër të pandëshme dhe pandëshmesë eh devienier nga gatuhimet vajica pos veprime të halive pavarësisht ta kanë cin të drejtë apo me pos veprime të tyre të sot me të drejtë kanë cin veprime të drejtë për deta dhe nganjëre të rrapta fundi pse jo thjesht thon por ta ruhet besimi e vajës lutë konstituta lumturia thamë e jona këtu botën botën tjetër Andajta është të shumë të në këtë rafët, të shumë të rafët. Ndjetarët u fotën e për burgje. O, imam Ahmed i Rahimullah do të të të u burgas, e u rrahë, e, e u të rhajtë zvarë në përshketin për fëtyrën e ti, dhe nuk prënaj. Apo, që një rezultat i të uhidit, një piesë e caktuar e këti të uhidi, të cenohet. Nga se cenohet, të uhidi i emrave të bukur të Allah dhe cilësivë të ti. Cenohet Kjo, vetëm. kur vetëm Kur'ani syllallahu ata i thon është i krijuar apo për t'ja mohuar Allahut si të gjithë të fundit dhe pastaj për disa çlimitë të tjera <tus> vetëm për kështu ka këto pjesë si vini na duket vogël të vëlet imam mahmedi vojti e mostosim për tër towhidin të e mostosën për gjithë degët dhe dendoret dhe, dhe, dhe, dhe sektorët e tij andaj djetarët on normalisht ata që ndoçin pejgamber të Allahut asgjë është ata të si jetë në mënyrë shumë fanatikë Shumë të, të sigurët e mbrojtën të uhidi në allonjën levalë. Shkuat e libre për këtë, shëruan, me vitet e të, të tëra, u aspegonin nëzënësve të ti rëndësin e të uhidit, detalët e ti, kuptimin e drejt, nga se e koncidronin, me të drejt, e koncidronin se kjo ërë qilë të sigurisë. Kjo është baza Rëntorin. e të gjitha baza dhe. Kjo është baza e gjdo dhije, kjo është baza e gjdo vepre, është baza e gjdo lumëtërije, baza Baza zhdraporti me Allohun që leuar dhe baza zhdraporti me njerëzve. Besimi i pastë në Allohun që lëu. Allah trëtohet. Allah nëroft, atëherë kishë misionin e parë që folëm për tauhidin, do të shpresuar të flasim në misionin tjetër më konkretisht për vërtetë të shiem çe do të ketë fjala e kësaj, më thënë e këtij tauhidi kushosh, edhe këso më radhë misionin tjetër. Allah nëroft. Të nderuar miq, ky ishte fundi i misionit ton të parë për tauhidin dhe shpresojmë kemi përfituar sadopak për rëndësin të madhe, që në mësoj profeti jonë, sallallahu aleyhi sallam, për të ohitin, sëpse është baza lumë të resë, është baza e të qënërit tonë, si besim të arëthen, është baza e kësajfeje, të njëhësojmë kryusin tonë, të jemi të sinqerët me ta. Ta kominë e omisionin të të tërë me lejnë Allahot, ndirja të e qovëshën kërdesin e kryusit të madhë, e selamu alikum, u rahmetullahi, u berekatu.